Живите сили в природата 25-та лекция от младежки окултен клас Държана на 27 февруари 1931 година София Изгрев. Размишление. Теми за следния път Първа тема – мнението на учените и простите за вятъра Втора тема происход на богатите и на бедните. Трета тема титлите на здравите и на болните. Като ученици, добре е да се наблюдавате, да си давате отчет за вашите разположения и неразположения във връзка с времето. Добре е да знаете причините на разположенията и на неразположенията си. За пример, някой път се събуждате рано, но не ви се става. Искате още да лежите. Ако вън е студено, ще кажете, че времето е причина за нежеланието ви да станете. Какво ще кажете, обаче, ако времето е топло и пак не ви се става? Като правите наблюдения върху себе си, вие откривате ред външни и вътрешни причини, чрез които увеличавате знанията си. Изучавайте линиите в природата, да видите каква разумност се крие в тях. При това, дали линиите са прави, криви, вълнообразни, щупени, това не е случайно. Посоките на линиите, както и тяхното извиване, се дължи на силите в природата, които действат върху тях. Там, дето налягането е било по-голямо и напрежението по-силно, Линиите са претърпели големи огъвания. С това се обясняват огъванията, пречупванията, набраздяванията, които са ставали съземните пластове в течение на векове и хилядолетия. Който може да чете по линиите, той може да определи какви сили са действали в природата. Също така и по които човек прави, съдите за мислите и желанията, които го ръководят. За пример, виждате, че едно дете се качва на дърво и прави някакви движения. Вдига и слага ръцете си. Отдалеч тия движения изглеждат неразумни, но като се приближите към дървото, разбирате, че в движенията на детето има нещо разумно. То вдига ръцете си нагоре, за да къса ябълки. После сваля ръцете си, за да скрие ябълките в джобовете си. Като откъсне няколко ябълки, то слиза от дървото и продължава пътя си. След това наблюдавате как едно колело се движи. Вие виждате, че колелото се върти около една ос. Но защо се върти, и то не знае. За него е безразлично дали се върти или стои на едно място. Обаче за онзи, който се е качил на колелото, не е безразлично, движи ли се то или не. Той именно осмисля движението на колелото и го прави разумно. От тук вадим заключението. В природата има живи и разумни сили, които действат самостоятелно. Има и неразумни сили, които действат под влиянието на друга съзнателна сила, вън от тях. Първите сили се различават от вторите по това, че те Сами по себе си са разумни. Значи, в първите сили разумността е вътре, а във вторите разумността действува отвън. Какво трябва да направите с кривата линия, за да уравновесите силите, които действат върху нея? Трябва да я превърнете в права линия. Всяка права, която има един център, подразбира действие на две сили, които се движат в противоположни посоки. Тези сили се уравновесяват. Тогава казваме, че правата линия подразбира състояние на покой. И наистина, вечер, когато си ляга, човек се изпълва в права линия, за да се почине от дневната работа. Дали се облича, съблича, яде, седи на стол или работи, човек се намира под действието на кривите линии, които уморяват като опъне тялото си и заеме хоризонтално положение, той си почива. В този смисъл правата линия подразбира успокоително или здравословно състояние. Ако искате да знаете дали даден човек е здрав, вижте как спи. Ако постоянно се обръща на една и на друга страна и ту свива, ту разпуща краката си, той не спи добре, мъчи го нещо. Колкото по-сложни движения прави човек, толкова по-неспокоен е сънят му. Кои движения са прости и кои сложни? Прости движения са тия, които срещат малки съпротивления. Сложните движения са резултат на големи съпротивления. Движенията, които човек прави във време на сън, се определят още и от времето. Когато вън или в стаята е студено, човек спи повече свит. Ако е топло, той се разпуща. Каквото и да прави, човек се подава на атмосферните влияния. В това отношение той е жив барометр. По неговите движения можете да познавате времето, дали ще бъде сухо или влажно, студено или топло, ще има ли буря и така нататък. Като знаете това, правете наблюдения на естествените движения и ги изучавайте. В тях се крие велика наука. Под думите естествени движения разбираме тези, които са в съгласие с движенията на разумната природа. Всяко движение, което се отклонява от нормалните, носи в себе си нещо криво и изопачено. За пример, като погледнете носа на някой човек, вие намирате, че има нещо дисхармонично в неговата крива линия. Тази дисхармония говори за някакво отклоняване от правия път на живота. Значи, без да разбира физиогномията, човек вътрешно чувства дисхармоничните линии резултат на някакво далечно отклоняване от естествените линии на природата. Линиите на носа имат отношение към човешката мисъл. Колкото по-хармонични и правилни са тия линии, толкова по-права е човешката мисъл. Изучавайте линиите на своето лице, за да изправите кривото и да усилите доброто в себе си. За да развива мисълта си, човек непременно трябва да среща мъчноти и препятствия в живота си. Те представят преграда, плоскост през която човек неизбежно трябва да мине. Следователно, като се натъкнеш на някаква мъчнотия, приложи мисълта си да намериш пътя за преминаването й. Колкото по-голяма е мъчнотията, толкова по-голямо ще бъде съчението й. Прекарвайте сечения на плоскостите, които срещате по пътя си, за да излезете незасегнати от тях. Сеченията пък не са нищо друго, освен проекции на мисълта. Тъй защото, като мисли, човек ще се справи лесно с мъчнотиите си. Няма мъчнотия в света, при която да не намерите изходен път. Мислите и чувствата на човека не са нищо друго, освен ония светлини и сенки, които той поставя върху платното на своя живот. И така чертае пътя си. Ако поставите живота си върху платно, като на филм, ще разберете колко е интересен и ценен. От него вие можете да се получавате. Докато не може да обхване живота си изцяло, човек гледа на него като на нещо отделно, чуждо. Като не разбирате живота си, вие не знаете защо идат мъчнотиите и страданията. Вие гледате на тях, като на случайни явления в живота ви и се питате, не може ли да минете без страдания. Мъчнотиите и страданията представят планински върхове, които неизбежно трябва да се минат. Колкото и да е мъчно изкачването, човек трябва да стигне върха. Следователно, колкото и да са тежки страданията, трябва да се преминат. Каква местност е тази, която е лишена от планини и долини. Какъв живот е този, в който няма радости и скърби? Колкото по-лесно се справя човек с мъчнотиите и страданията си, толкова по-обработени са пътищата на неговата държава. Тази държава минава за културна. Тъй, защото всяка област, през която човек минава умствена или сърдечна, представя свят, повече или по-малко културен. От съзнателната работа на човека зависи културата на неговите светове. Светият и праведен човек лесно разрешава въпросите си. Защо? Защото той живее в свят, населен с разумни същества, които му помагат. Когато човек се обърка в живота си, това показва, че е влязал в свят, населен с неразумни, неинтелигентни същества, които вместо да му помагат, повече го оплитат. Много естествено. Когато човек влезе в среда между свои приятели, всички му помагат. Когато влезе между неприятели, никой не му помага. Изобщо, само разумните и интелигентните същества се интересуват от човека и са готови да му помагат не се ли интересуват от него, те не са интелигентни. Да се върнем към въпроса за живите линии в природата. Ако наблюдавате линията на човешката уста, ще видите, че тя е крива линия, с каквато геометрията си служи. Горната устна е извита, с две възвишения, а долната представя права линия. Горната устна със своите извивки Показва активност на чувствата и на мислите. Колкото повече линията се изправя, човек слиза в материалния свят. Тогава устата образува права линия. Този човек бързо решава въпросите и бързо действува. Обаче, когато горната устна образува крива линия, човек мисли повече и после действува. Той е готов да чака известно време, докато дойде момента да се прояви. В Правата Линия се крие инициативата на разумните същества, а в Кривата – инициативата на природата. Когато природата действува, тя дава възможност да се проявят много същества. В Правата Линия взима участие само един човек, а в Кривата – много същества. Срещните ли две разумни същества, които се разбират, те образуват две успоредни линии. Значи, успоредните линии подразбират разумност. Щупените линии означават известно отклоняване, а кривите линии имат отношение към законите на природата. Кривите линии са красиви, особено възходящите те представят решаване на задачите с най-малки съпротивления. Във връзка с линиите, с тяхното значение и смисъл, се явява графологията – наука за четене на човешкия почерк. Начинът, по който човек пише буквите, определя неговия характер. Ако буквите са остри или кръгли, дребни или едри, казваме, че човек е нервен или спокоен, икономист – или крайно щедър, и така нататък. Изобщо, линиите, които взимат участие в строежа на човешкия организъм, са живи и изложени на постоянни промени. За това именно ги наричаме живи сили на природата. Като ученици, дето и да ходите в градове, по планини, изучавайте линиите, с които природата се служи, да различавате механическите и мъртви линии от живите, наречени творчески линии. Сега ние говорим за живите линии на природата, но за мнозина те остават мъртви. Защо? Не ги разбират. Това е все едно да дойде някой архитект при вас, да начертае плана на къщата ви върху хартия и да започне да го обяснява. Той ви говори за размера и за разположението на стаите, за изложението на къщата, но вие нищо не разбирате. Най-после къщата започва да се строи. Вие гледате, обикаляте около нея и мъртвият план постепенно оживява. Вие разбирате вече какво ще излезе. Един ден, когато къщата се завърши окончателно, архитектът ви предава ключа. Вие влизате в къщата си, нареждате я и започвате да живеете в нея. След всичко това казвате. Разбирам вече какво представя начертаният план. Следователно ще дойде ден, когато живите сили на природата ще се отдохотворят и вие ще разберете какво се крие в тях. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 25-та лекция от 10-та година на младежки окултен клас, държана на 27 февруари 1931 година, София Изгрев.